Ірландія. Республіка Ірландія займає 80% площі острова Ірландія, розташованого біля західного узбережжя Великобританії. Його гельська назва Ері. Площа 69 165 квадратних кілометрів. Населення близько 3,5 мільйонів чоловік. Столиця Дублін. Мови Ірландська. Гельська та Англійська Валюта – ірландський фунт Ірландія – це країна зелених полів, пагорбистих рівнин, озер Їх місцева назва – Лох Та звивистих річок Центральна частина країни – рівнинна А вздовж узбережжя йдуть невисокі гірські ланцюги Річка Шаннон, довжиною 386 км, найдовша на Британських островах і єдина, на якій збудовано гідроелектростанцію Клімат в Ірландії м'який, досить вологий На вапняку, що вкриває більшу частину території, росте яскраво-зелена трава Через що острів часто називають смарагдовим Сільське господарство В Ірландії високо розвинуте сільське господарство, відоме своєю молочною продукцією у центральній частині острова є багато торфу, який використовується як паливо. Після приєднання до Європейського Союзу республіка економічно зміцніла. Інвестиції країн ЄС допомагають Ірландії модернізувати машинобудування, удосконалювати методи ведення сільського господарства. Промисловість Країна виробляє електронне устаткування, тканини, пластмаси, Славиться своїми напоями. Промисловість зосереджена головним чином у Дубліні, Корку та Лімерику. Близько 60% населення Ірландії проживає в містах, оскільки там швидше можна знайти роботу. Ірландія та Англія. Англія поширила свій вплив на Ірландію в 16 столітті. Згодом на острові поселились протестанти з Англії та Шотландії. Коли в 1921 році Ірландія здобула незалежність, шість округів Північної Ірландії з переважанням протестантського населення залишились частиною об'єднаного королівства. Нині більшість жителів країни – католики. Між католиками і протестантами постійно спалахують конфлікти. Ілюстрація Ірландія славиться своїми кіньми. Чистокровні ірландські жеребці найчастіше використовуються як скакові коні. Дублін здобув велику популярність у туристів. Серед його визначних пам'яток – міст Хапенні через річку Ліффі.